Моїй матері. Мати, мати, не журися, Не сумуй, не проклинай. Я й сам ходжу, як смуток, з Серцем змученим у край. Ой, на що ж, молодитину, Доручала ти степам? Над степами сяє сонце, і вітри літають там. Сонце звало мене в небо, В море небо від землі, І про край якийсь розкішний Кликотали журавлі. Темні вихори крутились, Бились з горами вітри. Сам я бачив, як гриміли Сірі камені в яри, А квітки в траві пахтіли, Степ, як море, хвилювався, і до мене цілий всесвіт мати, Всесвіт усміхався. І, зробившись рідним братом вітру, простору і траву, Кидав я на дно роботу і в зелений степ тікав. Не клини, о, рідна мати, я й сам себе клину. Вмер би рада, так сама ти знаю, ляжеш у труну. Плачеш, в груди б'єш, конаєш, я конаю мати і сам. Ой, на що ж малу дитину доручала ти Степану? 1908